jo paracet ligjerata ndrishme fetare nga xhoxha i nderuar Omer Efendi Bayrami mes pres se koto ligjerata do te ken ndikim ne zemrat e juaja do te ashtojn diturin tuaj dhe do te forcojn imanin tu wa alaykum us salam wa rahmatullahi wa barakatuh odi entakum youkhu wa yumsy yunazimtu min dawdat rik alhamdulillah Nuhmedhu ta'ala whenas t'a einu hun nes t'agfiru Wona'u du bilhah min shurur anfusina wa min saiyyat e amalina Men yahdihi laluhu fahual muhtad Women yudlil fela haadya la Waxhhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa la Waxhhadu an muhammadan abduhu w rasooluh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 Fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah, wa khayra al hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharra al umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fin nare. Zalaz al-Dashur, yamidu kaspiagu kushtat e imanid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 që ti fryhet surit çka është suri dietaret surrin e kanë kufizuar edhe e kanë definu kështu suri është një burrë të cilës i fryn Israfili alayhiselam suri është burri të cilës i fryn Israfili alayhiselam argumentet të cilat flasim për surin janë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala thot edhe i frihet surit, fafezi amën fi sëmawati wa mën fi l'ard, edhe friksohet gjdo kush që është në tok edhe në qil. A ditë kur ti frihet surit, ka mu frikso gjdo kush që është në tok edhe në qil. Illa men shë Allah përveç atyre që donë Allahu. Në ja e te dhënë thot: "Wa nufikha fi s-sur". A do i fryhet surr? "Fa sa'iq man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah". Kur të fryhet surri, vdes çdo kush që është në tokë edhe në qiell, përveç atyre që don Allahu. Pra kështu Allahu subhanehu te ala e përmend surrin edhe fryrjen e tij. Ebn e Kethir rahimuhullahu thot: kur t'i fryjet surit, kur t'frikohet gjdo sen në dit, kjo frymje e surit ka me zgjat, kjo friksim ka me zgjat shumë, deri sa ta përjetojnë trishtimin e ditës kiametit, njerëz më t'këqi që kanë më mbet në t'ko. E pe amberi sallallahu alaihe sellem, një dit për e dit bëju tha sahabve radiallahu anhum, tha si mund kna që mund, Simon De Frehem un ke dunya kur pronari i surrit është duke e mbajt surin edhe vetë për atë momentin kur Allahu ka më i dhën leje edhe më i fry surrit si mund kënaqem un si mund të mashtrohem asaj dunjaje De Frehem ke dunya kur e di që pronari i surrit është duke e bart surin hazër edhe vetë për atë kur ka më i dhën leje me i frysurit, e sahabët radiallahu anhum, kër e dëgjum këtë hadith, si kur u rëndun, u prekan zemrat e tëre, atëher për amëberi sallallahu aleyhu ve sellem, tha, kulu, hasbun allahu wa ni'me lë wakil, tha thoni, në mjaftan allahu, aja është maj mirin brojtës, thoni hasbun allahu wa ni'me lë wakil, sa i përket, ati i cili ka me i frysurit, Që është e njohur se ai është Israfili. Allahu nuk e ka përmendur në Kur'an se Israfili i fryn surrit, por ka thonë kur ti fryhet surrit. Gjithashtu peambëri sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka thonë Israfili kam i frysurit. Por ka thonë pronari i surrit, ai që e bart surrin. Po megjithat pajtimi i gjithë dietarëve. Gjithë dietarët e el-sunetit janë pajtim se surit ka me ifry një melek i cili quhet israfil. E pe amveri sallallahu alaihe sellem në një hadith tjetër thot pronarit surit prej kër i është dhanë përgjësia, i është obligu ati, a i me ifry surin, a i prej ati momenti i në banë sytë e ti ka arshi, edhe prej kër allahu ka me i dhanë leje me fry surrit syteti mbesin duke prit lejen e allahut subhanahu wa taala ekur kam yfry surrit cilendit i fryhet surrit cilendit bvahet kiameti pe amberi sallallahu alaihi wasallam thot inna min afdali ayamikum yawmul jumah dita mamir e juaj ast dita e xumah fihi qulika adam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 Dietarët për këtë janë nda në tri mendime. Sa her Israfili ka më frysurit? Disa dietar kan thon Israfili ka më frysurit dy herë. Një herë ka më fry, edhe ka më vdek gjithkush. E herën tjetër ka më fry, edhe ka mori gjall. Ai i cili ka vdek. Një herë për vdekje, edhe një herë për i njallje, edhe këtë mëndim e ka i bën hajeri, imam Kurtubiu edhe shumica e djetarve të selefit. Mëndimi i dytë është se surit kam i ufryt triher. Surin, Israfili kam e fry triher. Edhe këtë mëndim e part i bën tejmije, i bën këthiri edhe disa djetar tjerë. Cilat janë këta triher? Njëherë, ka than kam i ufry surit edhe ka me u friksu gjdo kush që është në tokë edhe në qëllë. Dukë o argumentu ma jetin që e përmendëm. Ka me u friksu gjdo kush që është në tokë edhe në qëllë përveç atyre që danë Allahu. Njëherë për të friksu gjdo kush. Herën e dytë për dvdekë gjithë kush. Edhe herën e tretë për të rinjallë edhe njëherë. Kjo është mendimi i dytë. Edhe mendimi i tretë është mendimi i bëni hazmit se surit ka me i fry 4 herë, surit ka me i fry sërafili 4 herë, cili është mendimi majsak? Wallahu alam, po në bastë argumenteve edhe në bastë asaj që janë shumitës e djetarve të selefit, është se surit ka me i fry sërafili 2 herë, 1 herë kanë me ufriksu edhe kanë me vdek kriesat edhe 1 herë kanë me urin gjallë. Por friksimi edhe vdekja kanë thënë dietar të hin në një herë kur ti fryhet suri, kam i frysurit për atë të trishtimi, për asaj frikë kam e vdek gjithkusht. Kan thon kjo është një e nuk nën kupton me i frysurit dy herë, një herë për friksim edhe një herë për vdekje. Wallahu aalam. E pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala për men se kam u friksu edhe kam e vdek gjithkusht. Çë është në tok edhe në qell, ila men sha Allah përveç atyre që don Allahu. Dietarët kanë fol, kush janë ata që don Allahu mos vdesin? Kamë vdeq gjithkuq, çë është në tok edhe në qell, përveç atyre që don Allahu. Kush janë këta që don Allahu mos vdesin? Thot Shejhuul Islam Ibn Taymi për jashtëmin këta jetë për ata të cilët nuk kanë me vdek në nënkupton hyrit e gjenetit nënkupton me lajket e gjehnemit gjithashtu djetar kanë përmen me lajket shërbetoret e gjenetit edhe zebanit e gjehnemit e disa kan edhe disa kanë thonë edhe shëhidat janë gjallë gjdoher me gjithat argument përket nuk ka argument sakt po normal kuptohet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 Dynia jeta e vetme per njeriun vjen do frehesh jeton vdes edhe mbaron çdo sen këtë mendim e kanë filozofët këtë mendim e kanë dhriund natyralistët këtë mendim e kanë pas edhe mushrik të Mekkas në kohën e peambëris a selam edhe pse ata e kanë besu Allahun si krijuus Allahu ekziston e kanë besu që Allahu i ka krijuu Po e kanë mohu se Allahu ka me i rinjallë edhe njëherë, edhe këtë mëndim e kanë kokat e gjëhmive të cilët mëndojnë se shpirtra të rinjallën, po njëhet tjetër, jo këta shpirtra që e nësot, jo këta njërë që e nësot, ata e kanë njëhet tjetër që përfundimish kuptohet se këta njërë,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 je ta e kësaj dunjaje por neve nuk kaje tjetër edhe ne nuk kemi me ur injall edhe nje her walau tara id waqafu ala rabbihim po sikur ti kishe pa ti kur dalim para allahut qala alaysa hadha bilhaq yathat allah anukosh ke vërtet sot qalu bala wa rabbuna fein po mashallahun Qal fa dhuku al azaba bima kuntum takfurun that Allah shiyan ara danimin tim per at ce keni muhu shiyan danimin min Allahut per mohimin e ringjalljes gjithashtu nje aje tet arthat wa qalu aidha kunna idhama wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida than mushrik than kafirat Ne pasi të bëhemi dhe pasi të bëhemi eshtra edhe pluhur, kemi më uformu edhe një herë një kriesëre. Kjo pyetje në formë mohuse, ne kemi më ubo dhe kemi më ubo pluhur e pastaj më uformu edhe një kriesëre. Allahu thot: "Qul kunu hijaratan aw hadida." Thot, "A do na sbehni hekur edhe gur?" Edhe më ubon një kriesë.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 E përmend rastin e një personi i cili solli shembull për ta mohuar ngjalljen. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa daraba lana mathalan wa nasi khalqah." Një person solli shembull për neve duke harruar krijimin e vet, duke harruar prej nga ka ardhmë ke dhunja. Çfar çfarë shembulli solli ai? "Qala man yuhyi al'idham wa hiya ramim?" Kët ështra, kët është, që është bëbë luhur Kushka me e këthëjë edhe njëherë Qull, ju hjiha lëdhi anëshëa ha Aëwële mërë Ka me e këthëjë E tëli e këkriju herën e parë Wa huë bi kulli khalqin alim Edhe ajë për jdo krijes është i ditur Lëdhi ja'le lëkum minë shëgëri lë aqdari nëra Ajo është i cili prej drurit gjelëbër e bjen zjarin. Kush e bjen drurin, kush e njerë frytin, kush e banë pastaj të thahet, edhe kush e banë pastaj që aj drurit djegët edhe djen zjarin. Ajo është i cili prej drurit gjelëbër u a bjen juve zjarin, fe idha entum minhu të uqidun edhe ju pastaj,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 njerës të shojnë këtë mesyjtë të tyre një tokë e cila ka vdik nuk ka bereqet në tokë Allahu e qanë shihun Allahu e qanë ujnë edhe pas taj gjelbrohet ajo tokë me këtë argumentan Allahu se kështu Allahu ka me rinjallë edhe njerë Allahu e rinjallë tokën e cila ka vdik këdhe li kënë nushurë kështu ka me qenë edhe rinjallëja pas i të vdes gjdo kushë nga deri të vjen koha e ringjalljes sa ka me pas kohë sa kohë ka prej fryrjes së surit herën e parë për të vdegj gjithkusht edhe deri të fryrjes së surit herën e dytë për tu ringjall krejtat sa kohë ka Abu Huraira radhiyallahu anhu thot ka thon peamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjet dy fryrjeve të surit ka 40 ndërmjet dy fryrjeve të surit Ka katerdhejt Thanë sahabët O oh, e bahur ejra Katerdhejt muaj Tha kundershtoj Nuk pranoj Thanë katerdhejt vite Tha nuk pranoj Pastaj tha E pastaj Allahu subhanu ta e ta'ala E qanë një shi Pasit vdes gjithkush Allahu e qanë një shi Edhe prej to kërin gjallën Edhe njëherë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 e formën njëriun, ashtu si ka qenë, prej saj Allahu e kryon njëriun, edhe njëherë ashtu si ka qenë, e pas taj djetarët kanë thonë, që kanë në kuptonë fjale e buhurërës, kundërshtova, nuk pranova, disa pëj djetarëve kanë thonë, e buhurërëa radiallahu anhu ka thonë, kundërshtoj që t'ju të regoj, a kanë me qenë vite, apo kanë me qenë muaj, nuk pranoj t'ju të regoj, E disa djetar tjerë kanë thonë, këndërshtova nënkuptan, këndërshtova vetën që t'i bëj pëjtje për Ambir Isaselëm, për deri se a e ka thonë 14. Për Ambir Isaselëm ka thonë, në dërmjetë dy fryri e vetësurit, ka 14. E bu rejra thotë, këndërshtova t'i bëj pëjtje për Ambir Isaselëm, qka janë këta 14? A janë vite? A janë muaj? A janë dit? Qka nënkuptan 14? 14 thot për derisa pejgamberi saalem pe sa ka thon 40 edhe e kemi lën 40 e çka janë këto avi ta muai allahu aalam por allah subhanahu wa taala prej çaj pjesë trupit prej çaj pjesa e cila quhet ajbu dhanab allahu e krijon njerin edhe një her gjithashtu allahul shanshi edhe pastaj ringjallen njerëz edhe një her Për dalë parë Allahut subhanahu wa ta'ala Kusht është i pari i cili ka murin gjall Njerës kanë me vdik dë gjith Gjind kanë me vdik dë gjith I pari që ka murin gjall kusht Ka thamë për Amiri sallallahu aleyhi sallam E nësej i duale di adam Jau me lëqyame Unë jam zotriju I gjith bive të ademit Ditën e gjykimit Wa ana awwalu man yunshaq anhu alqabr ada un yam ibari icili kamdal privari kush esh ibari qe kamdal privari kur vjen momenti i ringjalljes esh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastaj ringjallen edhe njerëz tjer njerëz kur dalin para allahut kur tringjallen kan mu ringjal ashtu si kan vdek ashtu si kan vdeq këtë dhunja ashtu kan më urrëngjall para Allahut subhanahu wa taala pe ambere sallallahu alaihi wasallam thot shahidi i cili e ka dhën shpirtin por hirt Allahut këtë dhunja kur del para Allahut ka më i rrjedh gjakun trupin e tij ai ka vdeq shahid jo ku i ti ka qen duke rrjedh në këtë dhunja ai kur del para Allahut gja ku i ti rrjedh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 Këmë u rinjodh qdo krijes e pastaj filan të bimi filan dita e mahshirit Thotë Allah subhanu wa ta'ala Inna fi dhalik lë ajetan limen khafa adhabel akhira në ketka argumente për atata cilët kan frik dita në ejëkimit dhalikë jaumun më gjmu'u lëhu në nas kjo është dita që kanë mëtubu gjithë njerëzit. Në kedit kanë mëtubu gjithë njerëzit, prej Ademit aleyhisselam deri njeriu të fundit. Peambëri sallallahu alejhi dhe sellem thot, kanë mëtubu njerëz, kanë medal njerëz, kanë mëurinjall njerëz, hufatan, awratan, ghurlan. Kan mëurinjall njerëz, dizbathor, pa këpucë, pa nalë, pa çorapa, dizbathor. Uratën, dëzhvejshur, patesha, ghurlen, të pa bom sënët. Njërtë kanë murin gjallë kështu, dëzbathur, dëzhvejshur, të pa bom sënët. E Aisha radiallahu anhe tha, ja Rasullallah, po njërtë kur dalin ashtu, atëherë kanë me pas mundësi me e pa njën i tjetërin, problem njërtëve ka mundësi me ju shku sëni të aurejti njën i tjetërit, Tha sallallahu aleyhi ve sellem Ja Aisha, el amru e shedu min anjehum muhum dhalik Qështja në dit është më rëndë se sa t'ju interesan ajo Ska me ju interesu njerëzve atë dit Me e pat dikan tjetër atë dit se cilit ka me ju interesu Gjendje e ti ka me interesu vedvetja Gjithashtu për amveri sallallahu aleyhi ve sellem thot Jau me e kumun nasu li rabbil alemin, atë ditë që kanë me dal njerëz për azotit gjithbotrave, atë ditë kur dal njerëz për Allahut, hëtëtë jëgjibu e hëduhëm fi rëshëh, ila ansafi udhunejh, ka me i kaplu njerëz djërë sa njerëz kanë me imbulu djërësët, sa që disa njerëz kanë me umbulu me djërës deri të vëshët e tyre. A dit kur dalin njerëz para Allahut kanë me imbulu dyerës. Dyerës disa kanë me imbulu dyerës, dyer të veshët e tjera. A dikush ka mundsi me vao pyetje? Njerëz ditën e gjykimit kanë me qenë gjithë në një vend. Apo po njerëz ditën e gjykimit kanë me qenë gjithë në një vend. Po si ka mundsi disa, mu ma pak, e disa me diersu më pak? Edhe disa dyerës më i arrit deri në gjojë. Edh disa, disa deri në mes, edh disa deri te veshët, a janë të gjithë në një vend, po, po çështjet e ditën e gjykimit nuk krahasohen me çështjet e kësaj dunjeje. Në këtë vend, në tokë, ne skemi mundsi me e bërat, po ditën e gjykimit, çështjet shkojnë një tjetër, në një mënyrë tjetër. Ditën e gjykimit njerëz dallojnë prej gjendjes të kësaj dunjeje. Ditën e gjykimit Njërtë kanë me pritë par Allahu subhanu e ta'ala, 50.000 vite, në kam, pa ullë, pa hongër, pa pi, 50.000 vite, sot nuk ki mundësi me qëndru, 50 ditë, me dalë në djelë sot, 50 ditë, me qëndru në kam, pa ullë, pa hongër, pa pi, s'ki mundësi me qëndru. Po ditën e gjukimit, Allahu ka me ju dhanë fuqi njerëzve, që me e përbalu atë ditë madhe, kanë me qëndru 50.000 vjetë, kanë me pritë logarinë për Allah subhanu wa ta'ala, për hangër, për pi, edhe për uhull, me pushu përveç atyre njerëzve që kanë me qëndru nën hien e Allah subhanu wa ta'ala. E pas taj, njerët pasi të rinjallën, džvejshur edhe të zbathur, kanë me fillu disa njerëz, më uvesh edhe më umbulu kush është njeriu i par i cili ka më uvesh ditën e gjykimit njerëz kanë mur i ngjall zhveshur i pari që ka më uvesh kush është ka thën pejgamberi sallallahu alejhi salam ela wa inna awwalan nas yuksa yawm alqiyama ibrahim alayhi salam i pari që ka më uvesh ditën e gjykimit është Ibrahimi alayhisalam i pari që ka muringjall ka me dal pri varri kush është peamberi sallallahu alaihi salam i pari që ka muvesh ditën e gjykimit është Ibrahimi alayhisalam e pastaj përveç njerëzve edhe xhennve a kanë muringjall edhe tjetër kush a kanë muringjall kafshët a kanë muringjall shpezat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala me urtësinë ti ka me i rinjallë edhe kafshët edhe shpejzët. Thotë Sheikhu l-Islam i bëntejmëja Rahimullah Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ditën e gjukimit ka me i rinjallë edhe kafshët edhe shpejzët. Duk e u bazuna itin ku Allahu Subhanahu Wa Ta'ala thotë wa ma min dëbetin fil ardi nuk ka asë një kafshën si përfaqen e tokës, wële ta iri një të iru bë gjëna hajhi, edhe nuk ka asë një shpend, i tili fluturan me krahët e ti, illa u me munë em thalukum, përveç se ata janë popuj, edhe umete, sikur ju, sikur që jeni ju popuj, edhe kafshët edhe shpezët, janë popuj në veti, ma farratna fil kitab i minshej, şey, në kat liber nuk kemi lan asnjë send për të regjistruar thumma ila rabbihim yuhsharun e pastaj gjith kan me urinxhall kan me dal para allah subhanahu wa taala edhe kafshat edhe shpezat edhe njerëz edhe gjindë gjithë kanë medal para Allahut subhanahu wa ta'ala thët e buhrejra radiallahu anhu kanë me urinjall kafshet kanë me urinjall edhe shpezet e pas taj Allahut subhanahu wa ta'ala kam i urdhru atë kafsh të cilët kam pas brina edhe ju kam pas zulum kafshve që nuk kam pas brina Allahut kam i obligu kam i urdhru ditën e gjykimit me jakthy hakun njën i tjetrit me epat gjith njerës të dhe gjind se atë dit ka drejtësi atë dit aj i cili ka bohë zulum ati ka me ju kthy haku edhe ka me dhan logari për zulumin e ti thot e buhrejra radiallahu anhu atë dit allahu pas taj pas i ta marin hakun kafshet allahu ka me ju thon bëhuni dhe kafshet edhe shpezet kam i urdru Allahu e dhe kam e thonë, bahuni dhe, e pastaj, kan me ubo dhe, gjitha kafshet, gjitha shpezet, thot, atë dit është ajë moment, kur qafirat kan me thonë, ja lejteni i kumë të të rabë, ah si kur të kisha qenë edhe une, dhe, kur të shohin kafshet, që kan me ubo dhe, kan me, ula, kan me lakmu edhe ata, që ata të bëhen dhe edhe mos t'japin llogari para Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket ditës gjykimit, Allahu subhanahu wa taala kët ditë madhe e ka emërtuar me disa emra. Dita e gjykimit i ka disa emra. Allahu në Kur'an e ka përmend me disa emra. Një prej emrave ditës gjykimit është as-sa'a, momenti, thot Allahu subhanahu wa taala inë saate le atietun momenti ka me ardhë dita jukimit, kam e gjykimit ka me ardhë fasfahi safhal gjemil andaj sjelu mir me gjithë dita e momentit ka me ardhë pa dushim gjithashtu Allahu e kamërtu dita në gjykimit dita e brit mës madhe dita e o shtimës madhe thot allah subhanahu wa taala fa iza jaatissaa kha kurtvien ditë o shtimës ditë e pritmës madhe gjithashtu allah e ka emërtu kët ditë at-tammah al-kubra thot allah subhanahu wa taala fa iza jaatit-tammah al-kubra a dit kurtvien vale madhe ta'matul kubra gjithashtu e ka emërtu al-qari'ah allahu e ka emërtu kët ditë al-qari'ah dita e tronditjes dita e tronditjes thot allah subhanahu wa ta'ala kadzabat thamud wa ad bilqari'ah e ka përgënjeshtru populli thamud edhe populli ad ditën e tronditjes pra e kanë përgënjeshtru ditën e gjukimit gjithashtu allahu këtë ditë e ka e mërtu e luakia dita e ndodhis kjo ka me ndodh pa tjetër dita e ndodhis i dhe wakaatil uakia kur të ndodh ndodhia kur të ndodh kiameti kur të ndodh rinjallja edhe dita e gjukimit gjithashtu allahu e ka mërtu këtë dit e lëgashia edhe ka thonë Hëll e ta ke hadithu lëgashie, atë ka artu i lajmi për ditën e sprovës madhe, atë ka artu i lajmi për këtë ditë, për ditë, për ditën e gjykimit e cila quatë lëgashie. Gjithashtu, Allahu, këtë ditë e ka e mërtu el jamul akhir, dita e akiretit, dita e fundit. Këtë ditë është dita e fundit, këtë ditë ka lojnë. E pastaj vjen dita e fundit, dita e gjykimit. Gjithashtu e ka emërtu Yawmul Qiyamah, dita e kıyametit. Gjithashtu Yawmul Ba'thi, dita e ringjalljes. Gjithashtu Yawmul Hasra, dita e pikllimit, dita e dëshpërimit. A ditë shumë njerëz kanë më u pikllu, kanë më u dëshpëru kur ti shohin veprat e tyre Gjithashtu Yawmul Khulud, dita pafund. Ky ditë nuk ka fund, nuk ka natë edhe të përfundon ai ditë. Ky ditë është ditë e pafund. Gjithashtu është emërtu ky ditë Yawmul Khuruj, dita e daljes, dita e daljes para Allahut dhe është emërtu ky ditë Yawmul Hisab, dita e dhënjes, llogaris. E pastaj njerëzit në gjykimit kanë mundan tri grupe muslimant e mirë, muslimant gjunahqarë edhe ata të cilët e kanë muhu Allahun, e kanë muhu ditën e gjukimit, pra qafirat, si ka me qenë gjendja e musliman vëtë mirë, si ka me qenë gjendja e gjunahqarëve, si ka me qenë gjendja e qafirave ditën e gjukimit, insha Allah, لجراتنا أرشم الله سبحانه وتعالى أنتعقن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك